فلا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فرندريم اي تكون وتمام الله تمداريشام صلوات بمحمد صلى الله عليه وسلم بشوته فاميليا انداتا تش ارفسيين روقن تي ديرنديتن اكياميتيت نديسا فريديرسيفا Kena përmend disa prej anomalive dopsive që në kan dopsu neve muslimanve sepse kjo islam të që në duhet të arujmë si kërsyt që Allahun a i ka dhon në kan deru më këtë islam është sulmu nga anë e shumë prej sendeve që në rëthojnë e në veçën ti thirja në rrugën e Allahut është sulmu e Me pre në pretekst të thërirjes. Në njëherë vetë sendet luftohen me sendet e njëjta nga lloji i njëjtë. Dhe s'ka mënyrë më të mirë shejtani të ka shpikë se luftën që e bën ndaj Islamit përmes sendeve të Islamit. Përmes sendeve kur thuhet të Islamit, sende të cilat në të cilat njeriu pretendon se e ndihmon Islamin, por s'është ndim e islamit aja. Sikur që duhet të folët pa tjetër, se një djallë të rikë, kur ullëzohet, dhe drejtohet, dhe e donë Allahu subhanahu wa ta'ala, që ka mundet me prish? Djallë i ri, kur ullëzohet të dhe zërë, mundet me u prish dhe mi undru shtrati ullëzimit, nga se ullëzimit e si kur një lumë, i madhë, i çelka burimin e vet dhe jep shumë, por se ka mundësi miu ndrushë trati përmes se ende vetë që thuhet se janë të islamit apo për islam, sikur që janë të hollat. Do të flasim disa minuta për ndikimin negativ të parave në rrugën e Allahut. Të për ndikimin negativ të parave në rrugën e Allahut. Abu Bekr as-Siddik radi Allahu an Të nesërmen e khilafetit kër është bëhë khalifë i muslimanve ka dalë në pazarë me shqitë. E ha marrë një kattabje ka ndalë, i ka thonë një ok, i me marrë një rogë nga depoja e muslimanve, nga banka e muslimanve, dhe nuk i dreth me ponoti, nga se ti do të, të, të, të meresh me, me khilafetin e muslimanve, me u dheheci si e muslimanve, dhe kjo në vetë e kështu për qiftin e bubekrit, i cili se lipë ta, o super. Përse, thyrja në rrugën a lotë, ullzimi i njëdjani të ri, ullzimi i njerëzve, prishet avdhezër, në momentin kër njerëju e danë parën, dhe këna përmend, nga ibnja ablasi, ka ardhë se shejtani është gëzu me të madhe, kër janë shpik dinari dhe dërhemi. Kër këndalë të njerëzit monedet, është gëzu me të madhe shejtani, dhe, dhe se ka thonë me këto dyja do t'i devjoj njerëzit, Me këto dije do të bëj të vritë njerëzit. Dhe në vazdim Allahu më vëzhgon, më vazdhuk këtë jalan të iblisit. Munësh me thonë se përmes këtyre dijeve u aprish udhëzimin e njerëzve, në veçanti kur njeriu e kërkon. Ka ardhur nga Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadith transmetuar nga Imam al-Khathabi, "Ma ja'aka min hadha al-mal wa anta ghayr mustashrif fa khudhhu." Allahu sallallahu alaihi wasallam. Çka diëm për kësaj pasurie? Nëse e kërkon ata, Mere Që do të tëtë Nëse e kërkon Nëse e kërkon Edhe nësë është halal Nëse e kërkon Slejota jo Dhe është që e prish njeri unë është që e prish njeri unë Ande vëzër Rruga e davetit është prish nga ona e shashatave të aradhe Nga ona e ambasadave të aradhe Nga ona e loj loj Grupeve të njerëzve Këtët holat parët janë do shkapep i prishjes e njerëzve, pa i lloj lloj ambasadash, çof çofshin ato ambasadat parëndimit, çofshin ato të lindjes. Janë do prej shkapeve krijesore të prishjes e njerëzve. Dhe janë boh shkapep që shumë prej njerëzve thjesht të dhe masa e xhan të flasin, thonë se ato më krosh mirë si mbare. Ato mëshin mbare. Edhe kështu merret prej sendeve të shumë tashi, prej propagandave shumë tashi që i bota njerëzit. Do të thotë Ska të bojë me të vërtitën për pas disa prej njerëzve për pas disa prej njerëzve të cilët e kanë bërë kabullëta Andaj ulazën e kone Selefit Allah i pas më shirua ata djetarët të Selefit kanë thanë kanë e shifni prej djetarëve të shku të, të mbrejti faalë mu anë hulisë djetësit është hajdut dhe janë prish djetarët apo e kanë konsideru së është prish djetari kër e ka pranur qesen që së tuk në thanë kërë e kanë pranu djetarë të qesën e sultanit, dhe të tholat, kërë kanë hindavet, anë tjetër rëzër mërët me thonë dikush për njërzëve, e pu, qysh me e mirën bajt vetën njërzit? Qysh me e mirën bajt vetën njërzit? Kërë e pas kërën të shikë Abdelkader Arnauti, allë e pas më shiruhe, në shamë, a i pëtë ke talebet, a dinin a i zonatë, A din një zanat. Nga sa talebe ku thvet, në vend rvet ka pas nevojë me punuar. Çhapiës i epim për mi krye. Martëgot, shtot familja, nuk kanë nevojë për tholla. Kanave me me punoj. Ata thekë a din një zanat. Prandaj edhe Sheikh Albani, rahimahullahu, edhe Sheikh Abdul Ghani Arnavuti kanë cin sahatji. Kan ditën drejt sahat. Me kanë pas një zanat. Duke pas parasisë me shihatët Në vendet tona, në Vesanti Sheik, Abel Kadara Naud, i a kanë, shpesh I ka pa, i ka ditë shumë mirë Ma di e kanë shpionu e, në atë vakti në Udbës E kanë shpionu nga se, se kanë dasht Ma di e në Kosovë kanë mendu se Ka ark të u amare njërzën Tashikimien, a i ka ark i grat i për dalet Mi bër dalet njërzit Me falë në mazë njërzit Mësë ti bëj shirkë Allahot Edhe kështu me rrath Që që ka pas zjidhi, edhe në kone Selefit Edhe në Kjo parë, javdhezër, qesja, kesja, parët, kur të hinë me një dhëndë, prishin shumë, illa me rrahimë Allah. Për pas, kanë e kamashiru Allahu subhanahu wa ta'ala. Për pas, kanë e kamashiru Allahu gjellë wa ta'ala. Andoj, javdhezër, për fatë keqë, ndëgjohim, ndë njëherë fjallë të njerëzve, të sërët fjallë nuk i thotë gjahili së kakit. Në dalin, ndë njëherë priho gjëllarve. Abe me këtë menhegju në Citoj. Avë me këtë menëç, një shtëpisë e bën ona. S'u shkoi me Filan Hoxhun saj para cido. Si Shkoj me bë para cido, si apo pediati nuk del kur gjoh hiç. Mos flasim për veprime, për hidrime, për për çarier familjare, përse ndë që dritë to ka në çelli nga ato fjalë që i thon njerëzit për shaktparave. Që një grup e njerëzve e din këta, një grup i njerëzve nuk e din, edhe kështu më radhë. Interesia as ajcili i prishtris. Andaz Lazar. Djeni se. Shejtani ju xelazon kështu kur veni në ders. Shejtani ju xelazon një djalë tri me të madh kur e shesë u dhzoa, apo as drejtua dhe e don Allahu xhellahu edhe namazin. Në Vincentines është prej thirrsave. Në Vincentines Sebast, nëse është djalë talent, inteligjent dhe ai e merr rrugën e Davidit dhe e merr rrugën e msimit. Dhe nëse të bëj dahi thirrës. Atë ne konë së dëfët Othazar ka pas një aici këll mot thot i mi bubareku, Abdullah i mi bubareku, rrëmën Allah, ka qenë prej milionereve, që këna tregunë, biografi në, Abdullah i mi bubarekit, se a i dikun vetën kapitalin, në të holla që i ka pas, i ka pas dikun 6-10 milion, sotë që ka është, për pasurisë, të vetën, edhepse ka vëndër buke kripë, edhepse ka jetu jetë të thjeshtë, në po ka qenë milioner, i cili i ka arujt haqëlar, dhe fat, un, un, thot, rrëmën Allah, un për këta djetar për Sufjan e Thaurin Sufjan i Bni Ojenin kam punu thët për i Bni Olejen edhe Fudajle i Bni Ijadin për këta djetar të qëtë i kanë pasë talebet tjerë mrapa për këta djetar ka punuhe që ata mësë jasë i ndorën kujna Harun Rashidit që ata djetar mrapa mësë jasë i ndorën Harun Rashidit dhe se e ka dhe në drevet parja si para e ka dhe në drevet Mipo, jo me qdo kushtë. Jo me qdo kushtë. Dhe dhjini glazër, se nëse njëri ju lakmon, edhe në emër të davetit, në sendet që janë halal, që kjo parja, është aja cila në emër të halalit, në emër të sendet që se kjena halal në këto, e ka prishë thirjen në rrugën e allaut. E ka prishë thirjen në rrugën e allaut. Sa so, djori në kateviju, Sa njërin e ka vut në në për skandale, sa njërin e ka prishme familje, sa njërin e ka prishme shoqrinjë që ka pas, sa njërin sa njëri e ka larguar nga menhehi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa njërin e ka çut, e kanë çut hollat, që ta lavdrojn dikat që ai mendon se nuk është i till, e lavdrojn dikat që smëriton, edhe e shohn dikat që smëriton çot, vetëm e vetëm se të hollat e kanë bota. Dhe kjo është një provë Allahu xhelleu ala, për të cilën duhet diskutohet, duhet bëhet muhabet, duhet këshillon njerëzit dhe duhet ju bëq çarja ndërpoçë munasip e pashta pastaj më me, me fol patjetër për këtë temë nga se se indent që i shohim halal shpesh herë ban tamam halal shpesh herë ban atësebeb që njeriu devion për mes asoj nuk është e jetë e vëllazë me ta dhon dikush një dhuratë më rip dhuratënte se çka ndoqën atë njeriu u zgjon shpesh herë me ta puni telefon dikush ama e hedhi thot as ka ndodh kjo ndodh vëllazë dhe kjo marrës nga se në islam nuk lejon me rip dhe ka thargupe e amres sallallahu alaihi wasallam se njëri do të vjen pa ftyrë, johul qiyama, ditë e kıyamet, nëse jasht dorë ndikojna, nëse liq, hën liq njëri kur të mbet pa bukë më, për vdek në kur osht. Por ndajhohen në kohën e sotit se edhe kur njerëzit kërkojnë, apo mos flasin për ata vëllazër se njerëzit e thirrjes, ndonjë rojalor, tutlabil, njerëzit që kanë su dijen udhalin fjal për gjuvë tyre ndonjëherë Ta shuf në ta është papare që ka bojnë ata Ta shuf në filanin Që ka banë papare Sa që shkon në të deregje Në të shkall Qmimi, vlerësimi I të holave të njerëzit Sa që me mujtë me të shiku edhe Ato letët fiskale Sa ki hargjuje me të pasë haki as ki E bojnë njerëzit ta Në ndaj dhe zërë, nuk e të do gjanë nga të duja me pare E flas të të dhe zërë nga sena Nuk e nga dalë, nuk e nga prej marësit As pi arabie, n Dhe se materializmi është shumë i madhë të njerëzit Ma dhjetë të njerëzit të seletë përkatsonë në sunet Ma dhjetë mrejnë a hoqëllarë dhe Dhe shuria për pare dhe për, për name dhe për poste dhe për, për sendet dunjansë është shumë i madhë ma Më abetët që banë Më abetët që banë për qajtore dhe me gjlise Për sendet dunjansë është më të madhë Dhe se seletë i kanë thonë Men ektara mi nëshej i në uri i febi Kushe shpes Njifet për mesasaj. Është meshton për mendjen e telefonave dhe edhe teknologjisë. Njifësh për çfarë? Dhe është pashtan ajretin dhe xhenetin dhe urën syrat të daren për Allahu xhellahu ala, në sakrificën. Tamam. Andaj vazhdim. Paria par është bë për çarshet e njerëzit. Çfarë i thot Allahu xhellahu ala njerëzit që delt Allahu subhanahu wa ta taala dhe thot kjo të tilla. Ti shoqata dhe fillojnë të udhhiqen shoqata të ndryshme rasonat ndryshme, hazolid ndryshëm, talebe të ndryshëm fillojnë të udhëhecin njerëzit sikur mason se i udhëhecin në dunja. Sistemi mason është për mes paret, paret, tjert, kështu, i mason në dunja përmes parave. I kiparët, ai nëlti kiparët, e mbrapa të tërë, kështu më një piramidalë i udhëhecin njerëzit. Saçë kanë shpikë edhe një lloj biznesi të të ndaluar në formë piramidalë. Ti e bë di kanë edhe kështu më radh, prezenteve të ndaluar në fenalloh xhelal, dhe kështu marad, në këtë mënyrë kaum renda muslimanëve vjen. Tash le të mason La thinko okay, no qenata. Mrend nga muslimanëve, mrend nga yezutun zoom, qonga rzi, ççmuin, çç paarën, sikur ta ççmuin. Prandaj këto ban lukmaun saiga, një kafshat e let për masorelinë e dunjas në botë. Kush Allah zer, çato njerëzit të cilët shkojnë në dyrtë ambasadave të huajve, sikurçi shohim në konsulatet islame, njerëzi më me ekran, njerëzi që përkatsonë sonët shkojnë në ambasadat e Katarit e Emirateve të, e kështu me radh. Jo për me marr viza. Por, për tja urru e datë lindje, datë i shtetje dhe kështu më rath. Apo, e le majke që se kjo, ku në bërë në simpoziuma, apo samite, bëtërora avdhezër. Në Katar, Katari, avdhezër është njëna ndër cendrat kryesore, ndohëha, masonerike në botë. Katari, apo mbretinia Katarit, ajo, ajo princeza e Katarit, është njëna ndër femrat kryesore të masonve në, apo alithani aj, është njëna ndër njerës kryesore të mason Madje atje tash i kanë por çar Arabia në dy grupe, Emiratet me një anë, me Arabin Saudi te me një anë dhe Katari me një anë, që janë përkraste islamikeve. Katari është përkraste i islamikëve. Kështu më thojza. Dhe ndonjëherë, ndo hoxhallar i thjesin se Interpoli i li muarit namin ndonjëherë i largojnë prej asaj liste të ashtu më radh, bëjnë pazarllëqe të ndryshme në botë që kur ju ka ra nomi, hoxhallava tillë, të cilët janë futur në ato ujra në të ujrët të zulumqarëve dhe të tiranëve dhe e kanë zgatë dojrën të ata dhe ndohë iftijatë që tëre dhe janë borën e vajtarë të ata në mbrapë edhe gjematin e vetë edhe islamin në tërsi i kanë duhe edhe fetfat edhe regullat edhe kështumë rath a tërë dhe muhëm për kësa e kuptin ase islami ësë sulmuë dhe zërë në palc ësë sulmuë në midis për mes shkajt për mes të hullat për mes asajt q ka ngjyrë të yeşil, ka da, ka letra sa don dhe ka e ka fuqinë vet në bot edhe në këtë mënyrë i blei njerëzit. Edhe janë mba për çarjet. Për çarjet, edhe ndarjet, edhe sulmet edhe islamit e Islamit për mes të saj. Ne tash oh Allah zot, një djalëri, jo udhzu, jo për interes diqjuna, për Allah udhzu. Mbaj udhzimin tan për Allah deri në fund. Mos ndro. Mos ndro rregullat e fesë Allahu Jellalu Ala përpara. Jo Allah zot. Dhe se kjo nga bje neve dyrta ajo se Në kohën e sotit me të madhe kemi njerët të cilët e kanë nga bu profesionin E kanë nga bu profesionin Të Selefi e vëllëzër kanë fanë kështu Kush e kërkon djen Kush bët pëj djetarve Eflës, banklëton Kështu kanë fanë Selefi A i njeri cili bët hodgj Kanë fanë a i me Qyl Pahic, kur gjomit Dhe atë e kanë dit para kosta Ato e këndit para kosta, për pas, njerëzve dënjas, po. Njerëzit dënjas që janë, po, mund është me hasë. Andër dhe parja, të hollat, dashurija dënjas, dashurija për shpia, e vetura, edhe teknologi, e cila ua ka qoru sytë njerëzve, i ka ba njerëzit me, ndru, me ndrua nga feja Allahu Gjellio Hala. Dhe me e keqë janë që ato ndrojnë, dhe ata të servojnë në emër të fesë. Ata i servojnë në emër të Fesallahu xhallahu ala. Do më e keq të sekjo ortodoksë se shumë prej projekteve të davetit që bëhen janë shpëlarje parash. Kur thon shpëlarje parash, jo sikurçi bëjmë to firma të tjera të mundohen në botë, jo sikur bëjnë çeverite ndryshme, e kanë për qëllim arçetimin e parave. Pra kur bëhet njët, niyetin tant, ti dush me bëj një një projekt vetëm e vetëm si më ngre parë për Arabisë. Jo të më ngrem të më si më ngre parë diku na prej njerëzve atje. Kjo është problem vëllazër. Pranë nuk shikojtë cilëtitë, nuk shikojtë kushtet për këto në buton arabe ku na kemi has. Ne njerëzit që talebe janë çupetëna, dhe as thon në vashingtonsi për disa njerëzve me çup talebe më non ta më dopt. Apo kan thon me çup talebe vetëm që janë mدرسanta, nuk guxon me koni i gimnazit, jo, asyse. Po bota dikush pak më më çm dikatje. Zgudon. Po duhet të shoh vetëm finalin me me finalin cilëtitë ju mos të ja shkoj aty të parët atje se më mirë për ata, nëse se prishin monopolin mbrapsht. Edhe kështu më rraf. Prandaj mos. Porja është një send që paraqitet te njeriu, te djalëri në rrugën e davetit. Nuk u godon mushit. Nuk u godon mushit. Ndërsa mbrapsht që ata përmendin, është një ngjarje që ka ndodhur me Sulih sallallahu alaihi wasallam. I ka ndodhur me Quba bin me dy automotrat që ka hecë para, dhe ato me guri i kanë qitë mra, pa ka ka me shku, djatëtës e po majtës, nuk kanë thol. A ju kanë dihmute ujë, jam shtu i njerëzit dhe i ka lërgu njerëzit dhe i ka thonë ujë, ka në bush dhe i kanë qutë e bove vetë, dhe i ka qitë me hongër, dhe i ka pritë mirë, i ka bo gosti dhe nuk ka hongër Musa, a.s. dhe i ka thonë, a pse nuk hanë, ka thonë, unë jam prej një fisi të njerëzve, të cilët nuk e shëjsi në fejnë e vetë edhe nëse botën u ajetë me ori në qështu e kina ka thonë një, jo, kjo nuk është kompenzim për ata që i kibon po kjo është kjo është se neve e kina traditë familjare me i pritë misafirin mirë edhe ka hongër musër i se mbro pa mi por nuk ka hongër për jasasje ka me ndu se une e kun bërë punkta edhe në kështu o vlazer shumë prej lobimeve që e kën ardhë që a i zinëgjirë, faktikisht vjen për diku tjetër, në këna përmend, në përderëse, se prej nga vjen ajo fuqi e shqoqatëve të botës arabe, që elhamdulillah për neve në më cëndënjështë, privileqës kanë ardhë arabë direkto, elhamdulillah, po kanë ardhë indirekt, kanë ardhë indirekt, më cëllashin për Kosovën dhe Shqiprinë dhe Bosnën dhe Balkanin krejtë, ku vitëm e rach, da vetit e na është prish, Ho gjallartë janë prish, në përgjësi, illa me rrahim Allah, për pas ka, ka Allah dhe ka më shirua, janë prish për mes milionave me të bëtësarabe. Alla dhe zërë, nuk këmë nëshme hasë të selefi, ho gjatë të shëmëshin në zyre, të nga ka ndodhë kjo dhe zërë. Për fatë këtë që në Kosovë e kime të madhe këta, djemë që kamë su që i komë njoftë në Gjiptë, kanë qenë djemë menheç të amë, super në kanë, I kanë marë, i kanë bërë këthysë, dhe e binë njonin prej pre botës arabe atje, dhe aju dhe eqë krejtë, sa që kjo kanë dikua dhe në Davidin të naudhënësërë, dhe luftë e madhe, luftë të madhe kanë shpallë atje, dhe meneve këtu, vetëm e vetëm që kjo thirje e të uhidit, mësë hinë atje, se e qunë të uhidin fitnë ata. Njërë që kam rënë qesën, parët e botës arabe, me zdo kushtë ata e qunë të uhidin fitnë, E në vetëntë njohjen e xhamatisë me meselesë të mëdha të fesë Allahu xhallahu ala është një fitnë ata. Allahu do kjo i prish njerëzit. Po duot besimtarë me paspara. Po parat Par, nga të cilat nuk vaurat. Jo parat të cilat janë me sehr, me magji, ngasë paria prej parës dallon vllazër. Paria që la fitonë të tjerës, nuk është sikur paria që të vjen gati. Parat të cilën e ka e ka fituë djali vet me babën duke ponuë nuk si shigimi, e nuk është një njëtë si ku që i alet rëshigimi mëse ku i alet rëshigimi më përgjësi e hargjojnë Lëmi banë por kër është lodhë njeri dhe adi vlerën asaj ajo pare ka vlerën e vetë anaj duhet pare në rrugën e davetit pok. por jo ja pare jo ja të hola për njerëzve të shitor jo ja pare të hola për njerëzve të të të të të, të, të, të, të kuzzojnë meri qka që pare ti dërës për a kite mos ga bo me majtë Dersi për negacionet e islamit mos gaboj me mua. Mëri ti këto, edhe këto ose ban, para me kuzime sikur që janë bë. Kjo ka ndodhur vëllazë tëna. Në Ballkan ndodh kjo. Mos flasim për botën e raba vëllazë. Prandaj jeni as sikur që jesht atje. Xhendja as sikur që jesht atje. Ku Ko korrupsioni është në nivelin më të lartë në botë. Ku s'ka ndoshta edhe mjet mat për me mat korrupsionin. Mos flasim edhe tëna, të tëna në kusht. Ma mirë. Korrupsioni është kamos nda vlla se parja është ajo e cila i ka bën njerzit me shit me vluda, me shit hatme. Tëna ka ndodë, më vonë, raste shumë të hatmën e ka hazr njëri. Vetë ta bën tyje përsipër. Merre hatmën, u sos. Shikoni le të zon tash mbi kat trakulu valla dhe komenton hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush le zon gurë vallajin 3 herë ka lezu kuronin, u sos puna. Dhe as dosh, shto në këtë mënyrë vlla se të ndodhin tosinë. Kto janë ti përmen prej zemras plast unë ja normal se duket sikur humor kjo por prej zemrës plastike më thon ta ka ndodh kjo vëllazër se njerëzit futen në nënkat sistem nënkat sistem përmes vdekjeve të ndryshme sikurçi ka rast të plot ka raste të ana për ka shkuar me laxhënat e dikujt na çikard era pas kokën i pastat filan hoxhë ka thon kjo shahid me gjithë të shësteni tana shahid parat apo ti i ka thon a do të jesh me të përshtitial po xhenat apo teatri Këtu këtë të ne ka pas shpikje të bidatëve të më dha, është një bidatë për bidatëve që ka dal e ka imnin bidati iskatit. Qka është iskatit? Iskatë në gjurë në rabët dhe më dhe thonë me ta largu barën, zbritje e balës, që në më barë namazën se kifalë. Asë kaza, asë nafile, kur gjosë kifalë, e ditën e vdekës më ledhe në 15 haqëlar, edhe ti bëjnë e sapë qkaqë, herë qkaqë, herë 5, qkaqë ditë, baba e ti ka pas 20.000 namaze, Pa falë, na i ndajnë a me zveti Merit i pes, merit i pes, pesmi, merit i pesmi edhe I ndajnë me zveti ato hegare Eta është tim babon gjennet Kjo ka ndullë të Njërë dhe të cilë Pretendojnë se janë me dhehebin hanefi Pretendojnë se janë me dhehebe dhe kështë në mëradhë Kërë një farë me dhehebi së shkjo Së shkjo asë as me ndibë Ebu Hanifës Asë i Muhammed i Bini Hasanit Asë i Ebu Jusufit Asë i kërkuina prej iman vetë me dhe zër në forma të tjera të prishë daveti përmes lobimeve të huaja që vazhdon avdizralakjo tash në facebook e kia në internet e kia takimet që i bën njerëzit vazhdojnë të njerëzit kështu bon, me bën me para të huaja me ideja të huaja me davete të huaja me realitete të huaja shpesh rrezon ndodh çka temat e dersit shumë haxhallartë na nuk i mbajnë ajo çka duhet dhe çfarë ka nevojë Shqiponi djali i ri ka si baba si serova si i këtu i që fërko nevoj, por ma imat temat që janë të arabijës atje. Së ka nevoj. Atojnë temat botës arabe që janë të aman për atje. Ka temat që të na du të më folë, pa tjetër ato. Apo temat që aj i admiran ato hoqëllar atje. Ndodhin të sinet e në Allah. Andaj, lusim Allahun Gjellë wa Ala, që Allah subhanahu wa ta'ala së shpejti të largon të pasran davetin dhe në veçantit djelmosha të eri që ullzon për Allah, të imbrem Allahun G Ço se kuptonin ata. Kjo është një thirrje e përgjithshme e fes Allahu xhela wala. Kjo është një thirrje vëllazërore, të hungjis ekranis, të narisë ummetit e Islam. Nga sa Allahu xhela wala na ka dhuruar ne Mekëdislam, dhe ky Islam ka ardhur te na, por jo ja, përmes lloj lloj metodash, metodave të tkithë të, të cilat i kanë parduar njerëzit. Andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, si kanë pembtu njerëzve holla vëllazër? Si kanë pembtu rrodha? Si kanë msumur njerëz këtu? ore kamsu njerëzit te nështron Allahu xhella ala e çka vjen mbrapa per janës Allahut si dhurat edhe si problem tamam andaj e shohim se Abdullah ibn Mubarak edhe fikhu dhe çndrimi selefit ka thënë se ata se ata ta ruajn fen Allahu subhanehu te ala per mes ndihmës që kanë bëhu xhadharve anë tjetër nuk duhet me harru kta per mes ndihmës xhadharre te haqut që e kanë folt vërtetën në momentin që kanë ndrua ata sikur që kanë ndrua ibn Ulei një kohë të shkurt të ka shku më vo ka di taharun rashide apo me e kamor zgjatet me shprëndao e nuk ka asku me vizituamu Abdullah Mubarak dhe ka qe ka qe nje poezi ku e ka nshmunat poezi, poezi dhe ai ka filluar me çaj dhe shlargu peri me xhlisit e kur ka ardharun rashidi ka thon ah 100% ai budalla e ka mashtruar ktu ka kon lufta me taharun rashide dhe ai Mubarak ah ka thon 100% ai budalla e ka mashtruar hi ka hik hoxha pjete dhe ka vazhduar me pas lidhje me ta Nga se kjo e konë ajo opozitë, ajo vërtetë Kjo e konë, aju grupi që ka rezistu me hakun ndë vërtetë në kohen e Harun Rashidi që na me pas një Harun Rashid sotet lëzër Muhabeti ndrysh një shbo Sot me pas një, një Harun Rashid me qatë zulum në vetëin që ka pas ndrysh një shbo Muhabeti Djalli Harun Rashidi dët Process Va tësimi, i qili a konë gjehmi vojëre ka po gjehmi kur ka ndëgju për një gru muslimane në amurije në azine vog Në vend të Bizantit, Amuria ka qytete më fetare tek Bizanti, më krishterë, por e kanë pa kur kanë dëgjuar se e kanë shkel jetekin një motros muslimane aty e ka thonë "Walla Mu'tasima" O Mu'tasim? Dhe ka prek në veçjen e Mu'tasimit fjala. Dhe ka qenë ushtria, fillimi i qonë Amuria, fundi qonë Bagdad. E kanë zonë çat personin që ka e ka nguc atë muslimanin dhe i kanë edukuar banorët e Amurisë dhe e në këti në Bagdad, ma atë motërën muslimane. Kuptoni, tash, me qëfar njerëzi kanë pasë punë se lefi, e qëfar janë këtë të Katarit, e këtë të Emirateve sot, e këtë të Arabisë Saudite, e të jemenit e kështu me rathë, sa të du shfolë për skandale që i kanë nga se edhe shtëpia e bardhë, edhe Evropa janë me skandale më, më pak se, se bota Arabe. E lusim Allahun, subhanu tala që Allahun gjelera muslimante i rrumë prej shërit të E tërun Allahu xhuelala musliman nga sherrri i lobimit të të njerëve të cilët kanë synime të fshehta dhe mbashpunëtor të mersonëve të dhunjas. Hal tara kayfa labisna fit ra'im min labusi. Fabtasamna lil baraaya wahtalina fi 'abusi.